Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barbă nepieptonată de crai și niște ape, ca niște copaci curgători în care luna își avea cu bar Și mai ales au existat niște oameni simpli, pe care-i chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel mare sau mai simplu Țioban și plugari. Cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii Miorița și fărul și scrisoarea trăia, Dar fiind cauzau mereu lătrâni la sâna lor câinii Plecau să se bată cu tătarii și cu avarii Și cu hunii și cu leșii și cu turcii În timpul care le rămânea liber între două primești, Acești oameni făceau din fluerele lor schiaguri, Pentru lacrimile pietrelor îndroșată curgeau doinele la vale pe toți munții Moldovei și ai Munteniei și ai țării Bârsei și ai țării Franței și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i ce să în afară vânt. Acest tânăr cogmar, cu istoria noastră, trecea bătut de gânduri din cartea cirilică în carta vieții, tot numărând plopii luminii ai dreptății, ai iubirii care îi au mereu fără soți. Au mai existat și niște tăi și cei doi îndrăgostiți care știau să le troienască toată floarea într-un sărut. Și niște păsări ori niște nouri care tot colindau pe deasupra lor ca lungi, mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, i s-a spus Eminescu.